Oké, okay. nem, nem mondom a újból. Szóval ugye a csalódásról beszélünk, hogy, hogy vannak olyan hetek az életünkben, amikor, amikor nagyot csalódunk. Mert többet várunk. És a Bibliában is van, van ilyen személy, egy ilyen személyt fogunk most megnézni, aki, aki nagyon csalódott az életében, és, vagy így az Isten felé való meg így Istenben is. És ez az ember nem egy ilyen közismert személy, hanem, hanem csak egy ilyen, Második szem egy ilyen mellékszereplőtelen, egy nagy proféta mellett, aki egy ígéretes pályát futatott volna be, de, de aztán, aztán nem, nem, nem azt választotta. Mert ő választotta volna azt, és hogy mint egy ilyen köztisztisztéket viselő, egy a zsidó néppelítjéből lett volna, és, és ilyen nagy neve lett volna, egy ígéretes pályát futatott volna be, ő mégis inkább azt választotta, hogy, hogy egy próféta mellé szegüldik, és, és, és az ugat fogja szolgálni. Na, e, és ezért van a Miuka hogy csak kitalálja valaki, ki volt ez a, ez a név. E, ez a személy. Peti még nem játszik, mert ő már kapott egy sokit, meg is többet tud. <gül> <gül> Úgyhogy e, szóval, aki kitalálja ezt a nevet. E, tehát egy nagy profétának a, a, a segédje volt. Nem <gül> is tudom, egy próféta. <gül> Jeremiás volt ez a próféta és neki, neki egy, egy, egy segítsége volt, egészen pontosan az írnoka volt. Tudja valaki, hogy ki ez a személy? Nem, nem, ne, nem ér! Az írnoka volt. Nehémiás. Nem, nem Nehémiás. Zakariás. Nem, Jeremiás könyvében. És van is egy olyan fejezet, amiben ami benne van a neve, mármint, hogy a címébe is már. Na, nem? Akkor elmondom, hogy először a 32. fejezetben szerepel, aztán a 36 ba, aztán a 43 azt aztán a 45-ban. És a 45-dik az, a, amiből biztosan megtudjátok. Szóval, akit először megtalálja, az, azért, hogy oké. Igen. Fel, fel, fel, fel. igen. Igen. igen, igen, szóval Báruk volt. hadar is, Hadar? Akkor gyorsan nincs, Igen. Ja, szóval igen, Báruk, Báruk ez az ember, aki Jeremiásnak a, a segédje volt is. Valószínűleg ez egy ilyen fiatal ember volt, tudjuk, hogy egy ilyen előkelő -elő családból származik. De, de csalódnia kellett, mert, mert ugye sok mindenről mondott le, hogy ezt mindjárt kicsit részletben megnézzük, és, és nem azt várta ettől, hogy, hogy így Isten szolgálja, hogy, hogy majd ezért Isten sokszorosan kárpótolja őt ilyen, tehát hogy nem tudom, hogy voltak elvárásai, és, és csalódnia kellett. És akkor határoztam el, hogy, hogy erről fogok tanítani, amikor itt tolmásom voltam, tudjátok, ott voltam szolgálni több hetet. És hát így voltak ilyen hullámzó időszakai, mármint elsősorban, hangulati hangulatilag megélzésekre, mert szolgálat közben az, az ember elfárad, és megél, megél nagyon magas pontokat is, meg nagyon lenti dolgokat is. És akkor volt, hogy Eremiásból olvastam csendességém során, és annyira megtettett ez a történet, hogy egyszerűen nem bírtam le ami nagyon izgalmas volt. Úgyhogy uh, fantasztikus volt Isten, nem csak így Báruk, hanem hozzám is akar szólni, és így remélem, hogy hozzátok is. Uh, báruk először a Jeremiás 36.4-ben találkozunk, így kronológiailag nézve, mert amúgy meg hamarabb is. De Jeremiás könyvéről azt tudni kell, hogy uh, nem egy ilyen kronológiai sorrendet követ, hanem, hanem egy ilyen más logikai sorrend alapján lett uh, uh, rendszerezve. De erről most bővebben nem mondanék. E, többet, e, és e, tehát így, mint Jeremias írnokkal itt találkozunk vele a Jeremias 34 ben és e, Báruk testvéréről is tudjuk, hogy, e, hogy, hogy Jeremiásnak később egy ilyen e, segítsége volt, a tekercsek felolvasásával bízta meg az 51. fejezetben. Tehát így valószínűthetjük, hogy az egész család egy ilyen előkelő, előkelő család volt, akik e, akik e, Tényleg a legfelsőbb körökben mozogtak egy ilyen írnok család. És ezt így látám a 36. fejezetben történő írás is, majd megnézzük ezeket, hogy báruknak bejárása volt a kancellár ahol igazából ugye a tiszt, tisztviselők szoktak találkozni, a vezetők szoktak tanácskozni. Tehát láthatjuk, hogy egy ilyen nagy. Csából származott, és sok lehetőség lehet volna előtte, de ő nem ezt választotta. De van egy ilyen ez egy keresztény ez aki ezt írja, amit Philip J. King, hogy a hivatásos írnokok előkelő emberek voltak Júdában az időszámításunk 7. és 6. században. Ez a cím magasrangú királyi tisztviselőket illette meg. Tehát tényleg egy, a legfelsőbb körökben ott volt és, és elismerték. És e, kicsit a történelmi hátteret is, is nézzük meg, hogy e, Baruk abban a korban élt, amikor e, amikor a tíz izraeli törzset már elvitték ugye Aszi, a mert e, isteni ítélete ugye érte őket, mert nem követték Istent. Tehát ott volt már a juda és a Júda és a másik törzs előtt a, az a rossz példa, vagy ilyen elrettentő példa, hogy, hogy mi történik, hogyha nem Isten úgy és, és De továbbra is csak azt tették, ami Isten utálatos. Ugye Isten akkor el, hogy, hogy így azt a két törzset is majd e, nagy ki fogja írtani meg a maradékot el, elvinni. Babilóniában, amikor Manassi például a saját fiát feláldozta a bálványoknak és ehhez dolgok történtek, ugye manas is egy király volt. És uh, Isten ezt nem tűrte, hogy a választott népeit így uh, gyalázza az úrnévét ezekkel a cselekedetekkel és uh, eltervezte Isten, hogy, hogy véghez viszi ezt az ítéletet rajtuk is. De az ítélet előtt sokszor, sokszor szólt prófétákon keresztül, ott volt Jeremiás, meg Ezékiel is ezekben az időkben, és nem egyszer, nem kétszer szólt, de a nép így a makacs maradt, és agaszkodotta a bűneihez. Ugye tudták az igazságot, meg így befogták a füleiket, és, és nem, nem hallgattak a, a prófétákra. És, báruk meg Jeremias és az Urat választja, és az ebben az időben az így, hogy, a Jojákim az, az uralkodó és az ő, ő, ő ideje alatt e, lejegyezze a Jeremiasnak a beszédeit és e, majd fel is kell neki olvasnia és ez körülbelül egyébként Krisztus előtt 605-ben e, történik, tehát ezután egy évvel azután történt ez, az, hogy Nabukadne egyszer elvitte a Dánielt és a többieket tehát a tehetséges zsidó fiatalokat és a Környező országokból is a fiatalokat. A király udvarában, meg akkor is már volt egy ilyen kisebb pusztítás Izraelbe, de ez volt az első, és utána még jött ugye a két hullám. Tehát az ítélet már megkezdődött, ott, ott, ott tartunk. Na, és akkor lapozatok velem a 36. fejezethez, Jéremiás 36. Ez időrendben az első, és az első nyolc verset szeretném felolvasni. Jó Jósiás fiának, Júda királyának a negyedik esztendeiben így szólt az úr ígér Jeremiáshoz. Védj elő egy iratekercset, és írd rá mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked Izraelről, Júdjáról és a többi népről, attól fogva, hogy beszélni kezdtem hozzád Jósiás idejétől egészen a mai napig. Talán meghallja Júda a háza, hogy mennyi veszedelmet készül rájuk zúdítani, és ha megtérnek a rossz útról, megbocsátom bűneiket és védkeiket. Ekkor Jeremias hívta Bárukot, Néria fiát, Báruk pedig leírta Jeremiás diktálása után az irat az úrnak minden ami amit kijelentett neki. Majd ezt a Jeremias Báruknak érte. Én akadályozva vagyok, nem mehetek az úrházába. Ezért te és az úrházában a bőjt napján olvast fel a népe előtt a amelyet a diktálásom után leírta amelyre diktálásom után le el az úrigéjét. Olvast fel azok előtt, a júdaiak előtt, akik a városaikból érkeztek. Talán az úr elé szálkanyargésük, és megtérnek a rossz útról, mert nagy és lángoló haraggal beszélt az úr, ezen a népelen. Báruk nédi fia pontosan úgy járt el, ahogy a parancsolta, és felolvast az iratból az úrigéjét az úrházában. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy Báruk itt, itt egy elég ilyen reményteljes, eh, talán lelkes, és, és úgy gondolkozik, mint ahogy a harmadik versben is olvas, olvastuk, hogy, eh, hogy eh, talán meghallja a júd háza, hogy mennyi veszedelmet készítök rájuk zúdítani, és ha megtérnek a rossz útjukról, akkor ugye megbocsáttom bűneiket és fétüket ugye ezt mondta Isten ezt üzente. Tehát eh, szerintem Báruknak is ez a reménysége volt, hogy Na most, ahogy így Jeremiás mellé szegődik, akkor, akkor majd átéri azt, ahogy, hogy egész Izraelben egy ilyen nagy ébredés lesz, és végre a nép odatér, uh, odatér a Istenhez, és megtérnek, és, és ennek ugye a részesi akart lenni. Uh, és talán, talán ez motivált, illetve később majd megjártatjuk, hogy, hogy igen, valóban uh, valami valami többet vár. Uh, tehát volt egy ilyen küldetése az úrtól, ugye ő egy ágyhívott volt, egy ilyen nagy próféta, és bárunk pedig követte, ugye segítője akart lenni. És öltedik versben azt olvassuk Jeremiasról, hogy akadályozva volt. Tehát ekkor már, már nem nagyon szerették a vezetők, meg a király, és mert ugye közvetítette Isten igét, ami nem volt annyira kellemes számukra, hiszen az igazságról, meg az ítéletről szólt figyelmeztetések voltak. És, és hát Jeremias az élete során sokszor volt börtönben, meg különböző ilyen, hát ilyen elég kellemetlen börtönben, amikor térdig sárba volt, és ott hagyták, és nem kapott semmit. Szóval nem szerették annyira, és most nem is, nem is engedték be e, a, e, oda, és ez miatt küldi bárukat hogy ő, ő olvassa föl. És, és innentől fogva, hogy, hogy Báruk oda elszegűdött Jeremiás mellé, ugye Jeremiás nem volt egy köztiszteletnek örvendő személy, a, legalábbis a vezetőkészéről, a akik nem követték Istent, hanem gyűlölték őt. És, és ez miatt Báruk is hasonló, hasonlót várhat, hogy Jeremiás mellé elszegűdik. Tehát a korábbi barátai, meg uh, tényleg olyan kapcsolatai, akik akik uh, régén följebb és folyabbíthatott volna a világi karrierében, azok egyszerre is mind megutálják őt. És, uh, és uh, ezzel, tehát úgy minden lehetőséget ebbe, hogy, hogy a világi karrierében elő, előre jön. Tehát nagyon sok minden feladott igazából az egész életét, amíg addig élt. És mindezt azért, mert bizott az épüledésben így Istent akarta szolgálni. És bizott abban, hogy a király és az egész nép majd meg fog térni. De hát, de hát nem, nem igazából nem történt így. És, és nézzük meg, hogy, hogy hogyan reagál a nép. A 9-14. vers. Jójákimnak, Jósias fiának, Júda királyának 5. esztendélyében, 9. hónapban, ugyanis kiíratta Jeruzsálem egész népének és Júda városából Jeruzsálembe érkezett egész népnek, hogy tartsanak böjtöt az úr előtt. Ekkor olvasta föl báruk az iratból Jeremiás szavait az úr házában. Gamarjának, Sáfán kancellár fiának a kamrájában, és a felső udvarban az úr háza, új kapujának Bájarotánál az egész, egész nép előtt. Amikor meghallotta mika Jehu eh, eh, fia, Sáfán unokája ebből az iratból, az minden igét. elment a királyi palotájába, eh, palotába, a kancellár szobájába, ahol éppen ott ültek a vezető emberek, eh, mindnyáján Elis, eh, el elsámá kancellár, Delájá, Semányának a fia, Elnátán Agbornak a fia, Gemárjá, Sáfánnak a fia, a Hananyának a, a fiát, és a többi vezető ember. Miká, Jehu, jelentette nekik mindezt, amit hallott, amikor Báruk felolvasta az iratot a nép Elkor Ekkor a vezető emberek Bárukhoz, Jehudit, Netányjá fiát, Selemjá unokáját, Húsi Déd unokáját ezzel az üzenettel. Vedd a kezedbe a tekercset, amelyet felolvasta a nép előtt, és ső ide. Báruk Neri Efya kez, kezébe vette a tekercset, és elment hozzájuk. Tehát láthatjuk azt, hogy a népvezetői és a tisztiségviselők kérik Bárukot, hogy nekik is olvassa fel. Tehát ugye az első, túment, hogy a népnek felolvasta, és, és kérik a vezetők, hogy nekik is olvassa föl. És tehát ez már így mindenképpen egy ilyen bizakodása atlót neki okott, hogy na, akkor lehet, hogy ebből tényleg lesz valami, hogy tényleg elindul ez az ébredés, hogy már a vezetők is kíváncsiak, hogy na, mit szól Isten. Folytatom. Ők ezt mondták neki, ülj le és olvast fel előttünk. És Báruk felolvasta előttük. Amikor az egészet végighallgatták, megrettelben néztek egymásra, és ezt mondták Báruknak, nekünk jelentenünk el mindezt a királynak, mert ezt kérdezték Báruktól. Mondd el nekünk, hogyan írtad le mindezeket. Diktálás után Báruk így feleltekik, diktálva, eh, diktálva mondja nekem mindezeket, én pedig leírom a tekercset intával. A vezetők ezt mondta, mondták Báruknak, menj és rejtőzzel te is, meg és is, ne tudja senki, hogy hol vagytok. Uh, tehát egyrészt egy pozitív dolgok is történik, hogy a vezetők megrettennek, uh, és talán így növekszik a remény, hogy, hogy valóban elütt Isten ígéje a néphez. De utána közik vagy Báruka és Jeremias, hogy na, rejtőzzenek el. És hát ez már nem biztos, hogy annyira jó előjel, hogy el kell menekülni, kell rejtőzni Mert ugye egy jó intézkedés, hogyha a király negatívan reagálna, akkor, akkor jobb, jobb most már elbújni, hogyha ilyen jó intézkedést hoztak. Na és nézzük meg, hogy a, a királyhoz fogadjam, fogadja, mert igazából ez a lényeg, ő volt a uralkodó. Majd bementek a királyhoz az udvarba. Miután a tekercset elhelyezték Elismá el, el má, Kancellár szobájába, és jelentették mindezt a királynak. A király elküldte Jehudit, hogy hozzá el a tekercset. Jehudi el is hozta Elismá kancellr és felolvasta a király előtt, és a király szolgálatában eló emberek előtt. A király éppen a téli balottában tartózkodott, mert az év 9. hónapja volt. Előtte a kárhában égett a tűz, amikor Jehudit uh, három vagy négy uh, uh, hasábot elolvasott, a király levágta azt a kancellár késével, és a kárha tűzébe dobta, míg csak az egész tekel csak a kárhába, kárha tűzébe nem került. Nem rettent meg, nem uh, igen. Nem rettentek meg, ruháikat sem szaggatták meg, sem a király, sem udvari emberei, amikor hallották mindezeket. Elnátán, Delája és Gamariák kérlelték ugyanis a királyt, hogy ne égesse el a de nem hallgatott rájuk. Sőt, megparancsolta a király, Jerakmél, Leifinak, Szerájának, Azrael fiának, Selamjának. Abdél Fianna, hogy fogják el báruk írnokot és Jeremiás profétát, de az úr elrejtett előttük. Na igen, sok a ilyen nép. <gül> Na, szóval láthatjuk, hogy a király nem éppen úgy reagál, ahogy, ahogy annyira várta ezt báruk, várta ezt hanem volt az ellentétsén. Így gyóriás lehetett neki, mert ahelyett, hogy Elolvasta volna, van még nem is hallgatta vég, hanem bedobatta az egész tekercset, Istentől szóló tekercset, amiből ugye ez az, az egyetlen példány volt, akkor még nem volt ilyen nyomtatás, és elégette, és, és ezzel így, a, Isten üz, igéje az elégett. E, és, e, és ugye báruk meg Jeremiás, e, tehát azt akarta, hogy, hogy bárukat és Jeremiást fogják el. E, Valószínű, hogy börtönbe akartam vetni őket, de ki tudja, lehet, hogy lehet, hogy még rosszabbat is a tervezet. Tehát fölingerelték a királyt. És hát, tényleg báruk nem erre számított, mert azt vártak, na most végre megtér a nép. És hát ugye Isten ugye elrejti, de, de mégis a társadalomból egy ilyen kirekesztet lesz. És talán így felteszi magába a kérdést, hogy ő ezért tehát így, Isten meg a Jeremias szolgáltából hogy elveszítse a biztos jövedelmét, az egzisztenciáját, a barátait, és akkor, és akkor így rendkívül csodott és keserű lehetett, hogy ott van, nem mehet be a Jeruzsálemben, nem találkozta a barátaival, sőt mindenki már, már utálja, meg nem is néznek rá, sőt üldözik, és... és Miközben Istennek valószínűleg, vagyis hogy biztos, hogy sokkal fontosabb a hűség, akkor is, amikor látszólag értelmetlen a szolgálat. Tehát így Istennek sokkal, sokkal, bölcsebb, sokkal bölcsebb tervei vannak a mieinknél. És, De, de ugye báruk a gyümölcsöket várt, ő arra nézett, hogy na most akkor mennyien fognak megtérni, meg meg, meg, hogy ott lesz a. a a király, aki megtér, de az nem, nem ez lett, és ő kimerült, és elcsüggett, és elfáradt, és úgy érzi, hogy itt nem bírja tovább, hanem ennyi feladja. És így még ott van Jeremias, a nagy proféta, aki tényleg egy Isten nagy embere, ő csak egy ilyen jelentéktelen melléig szereplő egy írnok. És talán úgy, úgy érzi, hogy Isten elfeledkezett róla, és elege van, mert nem azt kapta, amire számított. De, de képzeljétek, hogy az úr nem feltételelt meg róla, hanem, hanem egy olyan, olyan fejezetet találunk a Jeremias ami konkrétan bárukhoz szól ebben az időben, ugyanabban az évben. Valószínűleg körülbelül ebből az időszakban, amikor ilyen csavodott volt, úgy tűnik logikusnak. A 45. fejtet, amikor próféta a bárukot. Ezt az igét mondja prófét a Báruknak, néri fiának, amikor látta, leírta egy környépe Jeremiás beszédeit az ő diktalása nyomán, Jó Jósiás fiának, Júd királyának a negyedik esztendébe. Az Úr Izrael Istene ezt mondja rólad Báru. Tehát, tehát láthatjátok, hogy személyesen megszólítja a Bárukat Isten, hogy, hogy Isten számára ő nem csak egy ilyen apró mellékszereplő, mint esetleg ő gondol magáról, nem csak egy ilyen senki, hanem, hanem ő is ugyanolyan fontos teremtménye Istennek, mint ahogy ilyen emélyes, vagy, vagy tényleg az összes ember, és, és végtelenül szereti őt. Személyesen szólítsa meg e, őt, aki, aki elfáradt, chaosott és nem lát előre, és tényleg ilyen szomorúság, kilátástalanság veszik körül. Csalódott ugye is szolgáltában, meg Istenben is. Ő teljesen máshogy képzelte el. Isten, Isten mégis szól hozzá ennek ellenére. És... És... Tényleg ő, ő rajta nem múlott, mert ő megtett mindent. Oda ment, felolvasta... báruk vagy a királyhoz is elment. És... És felolvasta neki is, és engedelmes és hűszolgá volt. Uh, mégis úgy érzi talán, hogy Isten megfeledkezett, uh, de, de, de Isten mégsem feledkezett meg róla. És lehet, hogy már te is érezted így magadat, hogy, hogy, uh, hogy tényleg csautott voltál, hogy beszéltük is az elején. Uh, ami más jobbat, nagyobbat vártál az élettől, akár akár Istennel szembe fogalmazódott, meg ez, ez bennetek. Uh, és és úgy, úgy érzed, hogy sok dolgot feladtál azért, hogy, hogy Isten szolgálhassd. És, és úgy érzed mégis, hogy ő megfeledkezik, és, és magadra hagy. És ő hozzád is akar ugyanis személyesen szólni. Számára nem csak egy ilyen mellékszereplő vagy, hanem, hanem ugye olyan, olyan értékes vagy számára, hogy a fia is adta a, a tira. És, nézzük is meg, hogy pontosan mit szól Isten bárukhoz. Harmadik vers. Te így beszélsz. Jaj nekem, mert az úr kínál letézi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat. Tehát Isten pontosan ismeri a, a Báruk fájdalmat, és ugyanígy a te fájdalmaidat, meg csalódásaidat is pontosan ismeri, és, és igazából neki is ez fáj. Uh, és Báruk úgy érzi, hogy Isten annak ellenére hagyja őt szenvedni, hogy ő tényleg letette az egész, egész életét, és uh, rengeteg dolgot feladott, még a nép, akik istenterülnél élnek, most még boldogak, mert uh, most ugye a két élet között vannak és uh, azért most olyan időszakot élnek, amikor vannak gazdag emberek, akik kizsákmányolják a népet, de tényleg az előkelők uh, meg uh, a vezető emberek, ők boldogan élnek idézőjelben, tehát hogy gazdagságban, uh, anyagilag jólétben. És, uh, Hát nem, nem igazán hisznek az új, új hogy jön néhány év múlva az újabb, újabb csapás. És Jeremiás is ha, hasonlóan érez korábban, ugye ő a síró próféta, e, e, így szokták hívni. És, e, és Jeremiás 12 ben ezt olvassuk, hogy Jeremiás azt mondja, hogy igaz vagy, uram, ha Perlek is veled. Hadd beszéljek veled mégis az igazságszolgáltatásról. Miért szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mi, akik családul élnek? És uh, ide szeretnék felolgatni a Zsoltárt, a 37-et, ami, ami Dávid Zsoltára is ugyanezt a témát fogjának, hogy, hogy miért boldogulnak a, a, a bűnösök, és, és hogy igazából szól hozzánk, hogy ne a, a azokat, akik, akik nem Istennel élnek. Dávidé, ne haragudj, ne indulj haragra a gonosz miatt, ne irigykedj a cselszövőre, mert hamar elhebadnak, mint a fű, elfonyadnak, mint a zöld növények. Bízál az Úrban, és tégy út, akkor az országban ez biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Hagyd az Úr a utadat, bízzál mert ő munkálkodik. Világosá tesz igazságulat, jogodra fényderít. Légy csendben és várj az úra. Ne indulj fel, ha a tomos emberek, embernek szerencsés az útja. Téd le haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a Földet. Egy kis idő még, és nem, le, nem lesz meg a, a bűnös, kerül de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a Földet és teljes békességet élveznek. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellen. Az úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. Kardot rántanak a bűnösök, kifezítik újjukat, hogy elejtsék a nyomorútot és a szegényt, levágják az egyenes utoljárókat, De kardjuk saját szívüket járja át, és íjjaik összetörnek. Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagságosok sok bűnösnek, mert a bűnösök a összetörik, de az igazakat támogatja az úr. Ismeri az úra fedhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké. Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jól laknak az ékénység napjaiban is, de meg sem misülnek a bűnösök, elnyésznek az Úr ellenségei. Még hajanak is, mint a viruló rétek, fűsként enyésznek el. Tehát láthatjuk, hogy, hogy igazából nem, nem érdemes hidigyelni a bűnösöket, mert eljön az ítélet rájuk. Um, Igazából báruk életében elég hamar, pár év múlva már jött is ez az ítélet, és hát uh, Isten elpusztotta őket több hullámba. Uh, de ugyanúgy a mi életünkben is ez, ez ott lehet, hogy, hogy igen, tehát nekik majd el kell számolniuk Isten előtt az életüket, most még hagyja őket Isten, hogy éljenek a saját bűnös útjaikon, uh, és uh, éljenek maguknak az élvezeteiknek, de... De aztán Isten előtt meg kell állniuk, és akkor majd jön az ítélet. És az nem, nem egy rövid idő lesz, hanem egy valóság uh, Tehát látszólag jól értük van a bűnösöknek, de eléri őket, őket az ítélet. De, de miért kell most bárjuknak mégis, mégis szenvednie? Uh, folytassuk a, a negyedik vásárt. Uh, Ezt feled neki. Így szól az Úr. Nézd csak, amit építettem, azt most lerombolom, és amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. Tehát azt láthatjuk, hogy Isten beleavatja bárukat az ő személyes fájdalmába. Hiszen, hiszen ő kezdetől fogva kibaszott a zsidó népet, megszentelte, azaz elkülönítette a, a saját részére, hogy, hogy a nép legyen, és a zsidóknak pedig ő legyen az Istene. És az egész, egész Ószövetség ugye róluk szól körülbelül, ahogy, ahogy Isten újra és újra szól, és, és, és hűséges marad, annak ellenére, hogy a nép újra és újra eltér. Akár a Bírák könyvényt, hogy elolvashatok, vagy a Királyok könyvét, hogy azt lehet, hogy mindig volt egy időszak, amikor követték Istent, aztán lenne volt egy időszak, amikor nem is. És, és bálványokat kezdtek elibádni, és megszomorították Istent. Mert, mert igazából Uh, tehát igazából a nép így megcsalta Isten és, és az ilyen megcsalás az mindig, mindig fájdalommal jár. Tehát aki volt esetleg egy rossz párkapcsolatban, aminek nem jó az a vége, az tudja, hogy milyen az, hogyha így a szeretet fél más irány pakacs és... és uh, uh, tehát ez, ezzel egy ilyen óriási fájdalomat tud okozni. Uh, és Isten évszázadokon keresztül ezt a fájdalmat el, és mégis hűséges marad. A nép néha, nép néha megtér, ő hozzáfordul, de igazából mindig megcsolják a teremtőjüket. pedig Pedig Isten várja azt, hogy olyan szoros kapcsolatban legyen velük, mint hogy Ádám és Évával is voltak ugye az édeni hogy közöttük járt, és erre vágyik Isten, hogy olyan szoros kapcsolatban legyen velük. Uh, és, és mégis a nép újra és újra megcsal és az óriási fájdalmat okozhat neki. És, uh, és ugye ez a nép, és Isten azt határozza el, amit olvastunk, hogy nézd csak, amit építettem, most lerombolom, és amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. Tehát a népen nagy részét neki most, most így el, el kell pusztítani, aki kell gyomlálni a, a rossz ható jó közül, és, és bizony nem sok jó volt, tehát igazából a saját szeretett alkotásait kell, kell elpusztítania, tökretennie. Most egy ilyen buta példa, de a személy, hogy nekem kiskoromban, amikor, amikor a homokozóban építettem várakat, nagyon üteltem, amikor, amikor valaki lerombolta lerombolt, amit építettem így fél napon keresztül, nagyon gondossággal, és akkor valaki meg oda jött, és akkor jól lerombolta Hát akkor mindig így bőktem, meg minden bajom volt, mert tényleg nagyon szerettem építeni, és, és, akkor, és, és akkor jött valaki más, és lerombolta és így fájdalom volt. Persze csak egy ilyen, félnapos munka, vagy még egy-két órás munka, de és Istennek megepeljen, évszázadai, meg évezredei voltak benne, ugye a kezdetektől fogva terve volt Istennel. És most, most mégis le kell rombolnia, hogy újjáépíthessem. Talán te is értél már olyatát, hogy mondtam én rajzórán, eh, rajzolt el valami szépet, beladtál mindent, apait anyait, és akkor azt mondta a tanár, hogy, hogy hát ez nem volt túl jó, kezd előre dobd az egészet. Tehát ugye, ugye ez tökéletes érzés, amikor, amikor uh, valamit beladunk mindent, és akkor mégiscsak uh, uh, rossz lesz. És, és Isten ennél sokkal, sokkal, sokkal jobban fájt. Nem csak annyira, mint nekünk uh, egy ilyen kis dolog, hanem, hanem neki benne volt tényleg uh, az egész alkotás, az egész lénye. És uh, tehát így bevonja bárukat a saját fájdalmaiba. És az ötödik pedig azt láthatjuk, hogy ezt mondja báruknak Isten. És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek. Mert most veszedelmet hozok minden emberre, így szól az úr. De te az életedet ajándékul kapod, bárhová megy, Tehát e, azt és és neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek. E, tehát ő sokkal több, többet vállalt, érted, mint, mint amit kér, e, hogy itt hogy te vállalj érte. Neki, neki sokkal jobban ö, fáj, tehát az egész pusztítás, mint, mint báruknak. Ö, fájdalmas volt Istennek, hogy megtisztítsa a népét, hogy, ö, hogy kigyomlálja, hogy, hogy megölje a, a nagy részét, de csak így jöhetett el az, amiről a Jéremélyes 29.11-ben is olvashatunk, hogy, hogy békességet és nem robbanást tervezek és reményteljes jövőt adok nektek, ugye ez az ígéret van Izrael népe felé, de csak úgy lehetett, hogy, hogy megtisztítja Isten. A népet. És, és vannak olyan irányzatok, keresztény irányzatok, akik úgy gondolják, hogy Isten egy olyan életet akar nekünk adni, hogy, hogy miután megtérünk, nem lesz semmi bajunk, semmi gondunk, hanem, hanem minden ilyen happy lesz. Ezt a János 10-10-re szokták alapozni, hogy amiben azt olvassuk, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek, ugye ezt Jézus mondja a zsidók előtt. És uh, mit jelent bőségben élni? Azt, hogy nem, nem lesz semmi gondunk, hogy meglesz minden anyagi gazdagságunk, minden uh, barátunk, és nem leszünk magányosak, meg... Tehát, hogy gondtalan életünk lesz. Én úgy gondolom, hogy nem ezt jelenti, uh, hanem, hanem valami olyan életet, amikor nagyon szoros kapcsolatban vagyunk Istennel. És ezen szoros kapcsolaton keresztül, például, amit, amit hivatkoztam Ádám és Évára, hogy sétáltak Istennel, és nagyon szoros kapcsolatban voltak. Tehát ezen a szoros kapcsolaton keresztül betölt Isten minden vágyunkat, minden lelki szükségletünket, mindent, amit amire csak szükségünk van, mi megfolyjuk ezeket másokkal, más dolgokkal és sokszor, de igazából Isten az, aki meg tud minket, és úgy gondolom, hogy ez a bővölködő élet, amikor Istennel vagyunk szoros kapcsolatban. És és uh, igen, tehát mindenképpen ez az a boldog, boldog élet. És uh, például uh, a hegyi beszédben is olvashatunk a boldogságról, hogy, hogy boldogok is sírnak, meg boldogok ki a szegények. Kicsit más elképzelés talán, mint ahogy mi gondolnánk így emberek, hogy mi is a boldogság. Uh, de, de fontos megértenünk, hogy... hogy, hogy uh, mi vagyunk Istenért, és nem pedig fordítva. Tehát nem Isten van értünk. Nem, nem, nem, nem ő szolgál minket, hanem mi szolgáljuk őt. Tehát ő, ő a nagyobb, és, és ez tényleg fontos, fontos dolog szerintem, hogy ezt megértsük. és A nehézségekben, amikor megtör, megtörtek vagyunk, akkor egyébként sokkal közelebb kerülhetünk Istenhez, mint bármikor. És belünk akkor lenni szólni hozzánk nem felejtett el akkor sem, amikor mi úgy érezzük. Nem, nem, már többször mondtam talán, hogy amikor előző nyáron kim voltam Amerikában, voltak nehéz időszakai, is sokszor úgy éreztem, hogy Isten magamra hagyott, de, de igazából mindig is felelem volt, és ez ilyen bátorító. Uh, tehát ezt az ügyetet kapja báruk, és szerintem nagyon, nagyon megható, hogy Isten hozzászól ez az emberhez, aki magáról azt gondolja talán, hogy csak egy ilyen második, és, és Istennek ő is ugyan fontos. Még két helyen találkozunk a Jeremiásba ezeket majd rövidebben nézzük meg. A 32 és a 43. fejezetek, tehát még mindig kronológiai sorrendben haladunk. És a 32. fejzetet nézzük most meg. Az első, nem a 11-től 15. versét. Azután fogtam az adásvételi szerződést, ez éremélyesről van szó, azt is, amely annak irányja módja szerint le volt pecsételve, meg a le nem zártat is. És odattam az adásvételi szerződést Báruknak, Néréje fianak, Magszályi unokájának, nagybátyám fia, Hanamél előtt, az adásvételi szerződést a leíró tanúk előtt, meg a bőrtanúdvaren ülő júdaiak előtt, és azt parancsoltam a jelenlétükben Báruknak. Így szól a Izrál Istene, fogd ezeket az iratokat, és ezt az odásvételi szerződést, a lepecsételtet is, meg ezt a le nem zárt szerződést is, és tedd azokat a cserépedénybe, hogy sokáig megmaradjanak. Mert ezt mondja a seregek, seregek úr Izrál Istene. fognak még házat, szántóföldet és szülőt venni ebben az országban. 18 évvel később járunk, idején. ekkor már megvolt a második támadás, a második hullám, és már csak egy év, vagy kevesebb, mint egy év van a harmadik, hát a utolsó csapás előtt. És tehát Krisztus előtt 588-ban vagyunk, és és azt látjuk párukról, hogy még mindig szolgálja Jeremiást 18 évvel az előző történet után. És hogy Isten valóban megőrizte, hű volt az ígéretéhez, ő pedig úgy tűnik, hogy ilyen kitartó, meg hűséges maradt Isten és Jeremiás mellett is, így az egész szolgálatban, hogy valóban nehéz időket élt át, nem, nem egy ilyen boldog időszakban élt, hanem ugye most egy ilyen, ilyen időszakot kellett átélniem, amikor Isten megítéli a népét, és láthatjuk, hogy ez Istennek is fájdalmas, és biztos, hogy neki sem volt egy ilyen élete. De megértette végre, hogy az Istennek kapcsolat az nem úgy működik, mint egy kereskedelem, hogy na, én feladom ezt, meg azt, és akkor majd Isten ez, ezzel, meg ezzel kárpótol, Hanem, tehát ő nem ígérte meg, hogy majd gazdagok leszünk anyagilag, meg e, e, egyéb egy ilyen dolgokat nem... nem várhatunk el tőle, és azt így megértette ő. És e, ennek még mégis hű maradt, megismerte Isten olyannak, amilyen valójában, mert nem ilyen hamis elképzelései voltak róla, hanem, hanem látta Istent olyannak, amilyen valójában, és, és Isten pedig betoldott az ő szükségleteit. És jó látni azt, hogy Isten ezt is kimunkálta benne, hogy bár volt benne ez a csalódottság, és úgy tűnik, hogy az elején ez hajtotta őt, hogy csak a gyümölcsöket akarta látni, és, és amikor Isten szólt hozzá, akkor, akkor ez átformálta őt, és ebben a 18 évben biztos, hogy megtanult ezt a hűséget, és, és hűséges is, is maradt. Na, és a feladata itt az, hogy egy adásvételi szerződést megőrizzen, amit éremiás miás neki, és ugye, tehát még egyszer mondom, hogy egy évvel vagyunk az utolsó pusztítás előtt, amikor uh, csak egy-két ember marad már ott, és azok is ilyen szegénységben lesznek. Tehát az utolsó csapás után. De, de mit is jelent ez a szerződés? A 17. versben láthatjuk egy, egy ígéretet. Nem, szerintem a 15-re gondoltam. De hát, hogy fognak még házat szándóföldet és szülőt venni ebben az országban. De ez mindenképpen egy ilyen bizakodással adhat okot, És igen, 18 éve báruknak csalódnia csalódni a kellett, mert nem úgy történtek a dolgok, ahogy ő elvárta. De, de most... De most mégis ott az ígéret, hogy lesz még itt élet ezen a Földön. Ugyanezt nem fogja megélni, de mégis egy ilyen bizakodással adhat okot, hogy Isten nem felejtet el a népet sem. Hanem, hanem lesz még ezen a Földön Isten népe és műtenletzelik mi, az ítélet. Szerintem jó lehetett ezt így hallani sokkal érettebben, felnőttebben és, és jobban ismerve Istent, hogy, hogy mégis, mégis lesz. És szerintem nagyon nem véletlen az, hogy, hogy ezt a szerződést bárjuknak kell megőrizni. Hát az, Bízhatta volna, ezt más, másra is Jeremiás, bizhatta volna más barátaira is, de mégis báruk volt az, akinek odaadta ezt a szerződést, hogy őrize meg a cserépedénybe, hogy, hogy igen, ott van lepecsételve. Úgyhogy Ú, megint üzen báruknak, hogy, hogy még telve van a néppel, és helyre fogja őket állítani. Báruk kezében az ítélet, szó szerint ott van a kezében. És, de nem úgy, ahogy ő elképzelhet, hanem egy teljesen más olyan. De Isten mégis tökéletes, és érdemes volt, volt hű, hűnek maradnia. És így szeretnék arra beszélni hogy a hűség tényleg fontosabb, mint, mint a gyümölcs. Uh, hogy, hogy Isten szempontjából teljesen más az eredményesség, mint ahogy hogy mi gondoljuk. Ott vannak olyan emberek is a Bibliában, mint Dániel, vagy Péter, akik mondjuk Dániel is ott volt ugye a a Nabukadnecár mellett is láttam megtérését, meg látott nagyon sok dolgokat, hogy Isten csodákat tesz, és látott megtéréseket. Hogy Péter, Fünkördi Beszéd, akkor ember megtért, hogy látott hatalmas gyümölcsöket. De itt van Jeremiás, síró proféta, aki az egész életében, hát nem tudom, hogy volt-e olyan, aki megtért általában, nem, nem gondolnám, és mégis hűséges maradt, vagy ott van Jobb. Aki, aki szintén nagyon nehéz élete volt, elveszítette a családját, elveszítette minden értékét, meg is lett, és mégis hű maradt Istenhez. Vagy ezért szintén nagyon nehéz sorsú proféta volt, és ő is mégis hű maradt, és ezek Isten szempontjából mindegyik az ő embere volt, és mindegyiket egyformán szerette. És uh, sokkal fontosabb Isten számára az, hogy hülyek vagyunk, mint az, hogy milyen gyümölcség vannak a szolgálatunknak. Mert a gyümölcsöket igazából ő adja azt, hogy, hogy uh, ki tér meg, meg kine, kinek a szívébe hozzá ezt el Isten. Az abszolút ő munkája, nem a mi dicsőségünk. De, de amit mi tudunk tenni, hogy hülyek vagyunk hozzá. Uh, ez a gyülekezet is még elég pici. és uh, Ugyan vannak megtérések, de azért mégis mégiscs fűnek itt kell itt lennünk, hogy, hogy kisgyűlezet is növekszünk azért, de egy szépen lassan, és de ez, ez is egy ilyen dolog, hogy Isten, Isten nem, nem attól fog, nem attól lesz ránk büszke, hogy most mennyien térnek meg, mert ezt ő adja a megtéréseket. De ha itt hülyek vagyunk, és, és szeretjük az Urat és szolgáljuk őt, aztán az már ugyanolyan értékes. Na, és az utolsó rész, ahol még láthatjuk őt, az a 43. fejezetben van. Ekkor már megvolt ez a harmadik csapás is. 586-ba, készítese 587-86, ez az, az az időszak, amikor teljesen lerombolja Jeruzsálemet. Nabukadnecár és a templomot is, meg mindent, és teljesen elpusztul az ország. Cidkiát is, az előző király elvitték megvokítva, és Gedályá helytartó van ott helyette hét hónapig, majd Jóhánán megöli, és átveszi ezt a szerepet. És ha nép Egyiptomba akar menni. Egyiptomba, ahonnan sok-sok évvel, évvel korábban ugye elmenekültek, mert mert őt az egyiptomi nép, és mégis oda akarnak visszamenni, elég, elég fújra ez, hogy on, oda, ahova igazából egy rapság volt, nekik oda akarnak visszamenni, de azért így látszott kedvéért megkérdezik Jeremiást is, hogy na mit szól úr hozzá, és Jeremias uh, megkérdezik, és talán 10 napot böltő jeremiás mire megkapja a vált az úrtól, Uh, és ezután szól Isten hozzá, és a válasz pedig az, hogy nem, hogy uh, nem, menjenek el, uh, nem menjenek el Izraelből, mert hogy több csapás már nem lesz, uh, és hogy ez a kis maradék, ez, ez már ott fog maradni. Uh, és, és nézzük meg, hogy mit, mit csinál a nép. Uh, ugye az van ott, az az ígéret, hogy ha te Egyiptomban mennek, akkor ott meg fognak halni, mert Egyiptombra is még, még jön a a csapás, egy megsemmisítő csapás, és, és ők is el fognak pusztulni, és báruk, bárukról is szól a részbe. Az első hétvés a 43. fejezetben. Amikor Jeremiás végig elmondta az egész népnek, né, Istenüknek, az Úrnak minden amit Istenük az Úr üzen nekik, mindazokat a szavakat, így szólt Azarjá, húsa, Húsaja a fia, meg Jóhannán Káre a fia és valamennyi kevély ember Jeremiáshoz. Hazugságot beszélsz. Nem üzente tőled Istenünk, az Úr, hogy nem menjünk Egyiptomba, hogy ott lakjunk, mint jövevények. Báruk, néri a fia, igazat izgat téged ellenünk, hogy Kádeusok kezébe juttasson bennünket, és halálunkat okozza, vagy pedig fogságba vitessen Babilóniába. Nem is hallgatott Jóhánam, Káre a fia sem, a haderő is, sem az egész nép az úrszavára, hogy Júda országában maradjonak. és Magával vitte jóhanan Kára a fia és a haderő vezérei Júda egész maradéket, akik visszatértek Júdába, azok közül a népek közül, amelyek közé szétszórodtak mint jövőjének. A férfiakat, a nőket és a gyermekeket, meg a király, király lányait és mindenkit, aki Nebúr Nebuzal Radán testőrpalasnak otthon, Gedaljánál, a, a, a, a Higán fiánál, Sáfán unokájánál, végül Jeremiás próféta, Bárukott, négyéjá fiát is. E, e, igen. Elmentek tehát Egyiptomba, mert nem hallgattak az Úr szeváról, és eljutottak e, Takban Tehát azt láthatjuk, hogy a nép nem engedelmeskedett újra, hiába, hogy már három nagy élet volt. Még mindig makacsak, és még mindig nem hallgatnak Istenre, és Jeremiásra. És uh, azt láthatjuk, hogy ugye Jeremiást és Bárukat is magukkal viszik. Uh, de, de ugye Isten nyígéret, ott volt, hogy továbbra sem esik bántódás és az életét uh, megkapja ajándékba, és uh, szolgálhatja Istent, amit tényleg egy kiváltság. És uh, ez az utolsó zolsó róla, amit, amit tudunk a, a Bibliából. Egyesek úgy tartják, hogy, hogy ő Egyiptomba halt meg, lehet, hogy még visszatért, mondjuk, hogy Egyiptomba halt meg, akkor nem hiszem, hogy, hogy az ítélet miatt, mert ugye ő hűséges volt Istenhez, hanem esetleg öregkorára, vagy, vagy másokból, vagy lehet, hogy az is elképzelhető, és én ezt gondolom, hogy, hogy visszatért még, hiszen ugye a cserépedény, a szerződésre az rá volt bízva ott volt az ígéret, ami rá volt bízva, szerintem még visszatér, de, de nem tudhatjuk egy pontosan. De az biztos, hogy Isten megtartotta az ígéretét, amit, amit neki adott, és írti tojárdékba kapta ebben a nehéz idő, időkben, is, és Isten hű maradt hozzá, és szolgálhatta őt. És a befejezésre egy ilyen kis érdekesség, hogy Báruknak a neve azt jelenti, hogy áldott, szent, boldog. <gül> Talán meglepő ez, de, de tényleg. Tehát... Ádotta ádott az, akit Isten használ, mert, mert, mert Isten nevelült a nehézségek alatt, és izgalmas élet Istennek szolgálni, Istennek engedelmes kedve élni. Sok nehézséggel jár, de, de olyan közel kerülhetünk Istenhez, mint, mint kevesen, és hogyha teljes szívvel szolgáljuk, és követjük őt, keressük őt, akkor, akkor ezt átélhetjük. És Báruk ezt megtapasztalta, és, és jó dolog Istennek mindenben állunk élni. Uh, jó egy ilyen életet, ilyen életet látni. Na, no, is szerettem volna mondani, és akkor imádkozzunk. Hát nem köszönöm neked ezt az üzenetet, amit kaptunk túl hogy... Te, te az ilyen kis ez is az mint, mint Báruk. Köszönöm, hogy neked is ilyen fontosak vagyunk. És... Uh, Kérlek, hogy rombolj le bennünk minden hamis elvárást, amit veled szemben termasztunk, vagy a szolgálattal kapcsolatban. attól, hogy megismerünk téged olyannak, amilyen te vagy, és, és téged akarunk szolgálni, és nem azt várjuk, hogy te majd szolgálsz minket. Persze, annyi, annyi minden jóval elhalmozol minket, és ezt nagyon köszönjük, de uramat, hogy soha ne legyenek ilyen nagy elvárásaink felét, Köszönöm, hogy te... Gondoskodsz és szeretsz minket, és, és uh, köszönöm, hogy, hogy igazából te ismered az összes fájdalmunkat, és uh, te mindent átélted, amit, amit mi is, és köszönöm, hogy ilyen időkben is te szólni akarsz hozzánk, és, uh, és esetleg csalódunk is abba a képbe, amit mi elképzeltünk rólad, te mégis film maradsz és szeretsz minket és szólni akarsz hozzánk személyesen mert szeretsz minket. Köszönöm neked, Atyám, ezt. Amen.